Kapitën, baza këtu. Marje, kapiteni. Zotëri, kemi një ndëhyrëja në sistem. Në ndëhyrëja në sistem? Kjo është e pa mund. Kusht ka kaq kapacitetet e inteligent zautari të qëtë dimensionit ton? A jenë sigur e shterë? 100% i sigur, zotëri. Një individ me kod personal 31-63-94-31 ka shkarkuar në arkiva tona për po thuaj si qitë materialet. Kjo është absurdë. Dojtu e shimë vite të abëndhe këtë që. Dikërish, zotëri. Kjo është Ta s'kam më shumë se dhjetë vjetë që hynë e denë në sisteme tona dhe nuk e kemi vënë re. Idiota! A e keni idenësve qëfar ka ndovër përshka këtë pakur e si suaj? Këshirve administrativ do nga eliminoj të qilve nëse... Nejse, nejse, pak rëndësi ka. Do më më mërën personalisht me këtë qështje. Ndërkohë mos njëftoni as njëri tjezer. Sigur do në kapiten. E, nuk e zvasim shumë sa pregatina ta në kena halë për srinë e një është një vjalli fuqëshishëm, një rëpist, një rëp, që do të vitak në i këtu. Ajë vjenë me tonë dëshirë e mërkushme të ti për të interpreturin të skejnë. M.C. Doza! në matric ife trem and si do sa ju edini stilin tim u sot fuçi të plot si muksha apokalips Bomba atomike, holocaust, përthamor, katastrofa biblike Luft mdërru jore, përëndit janë mi disnesh Jesu krishti horos krisht, naposturkojn me fortes Texas Chainsaw, në radio marsht më thonë Masakoj të gjithë si me chenë, jigsaw Arma i me mikrofoni, vargu i me shmunicioni Mbrojtja i me helmetike, pandaj si mu të deportoni Frasme të metafora, si Leonardo da Vinci Si Galileo, si Einstein, si Newtoni, si Katinski Si Salvador Dalit, si Rowan of the besta Se si v'energjit të pastër, si Nikola Tesla Dhe shifrën shumë Dhe hyrën në matricë Dhe hyrën në matricë Dhe hyrën në matricë Dhe hyrën në matricë Aty këm dillet frikë Afteka do të këmë Shprem lirëshëm Vandalizëm Barbarizëm I pa më shirëshëm Terrorizëm Shume frikëshëm Drone jet Me fundë dhimëshëm Me rëfrën tëllë Me rëfrën tëllë Me rëfrën tëllë Me stash i fjenë dhe s'kam nevojt asil Daluet kolaj si yret në qirell Si vargu me legendar që është krytu ndo një hëll Teknik brutale, fatale finale Shfa, rosje totale, me nxar e katale Gjahtar, krenar, si ujku në male Kus më di gjëmë shef, skena, paranormale Teknik sulmuse me shqyqeta helmuse Frikat të mbrekta, shikime duse Malkime, shtrika, shmeri, manga, pizkuse Misticism, taktika, shkaftruse Let's go